Ceilalți s-au lăsat pe gubaș. Nu vrei să căutăm doar noi pe cont propriu. Luăm un câine Așa. și plecăm în pădure. Hai, hac! de acum, ce pui nu uita că a bluat? N-are a face, rac. Rac. Aici cu tu, cu tu. Hai cu noi, Hrax! Hai. Haide, rac. dacă Hoitoa i-a ascuns pe undeva în pădure, da. Câinii o să-l găsească negreșit. Dacă descoperim și pe ucigași... Dom, tu vrei să faci pe detectivul. În două minute ai găsit cadavru, vrei să găsim și ucigașul? cred că leneșul de Jupiter Dunlop s a fi dus cine știe unde. Ascultă, Hackfin, în viața mea n-am pomenit un om ca tine să vrea să strice toche. Când tu nu ești în stare să vezi nimic promitător în ceva, nu lași nici pe altul să văd. Ni se idește un prilej grozav să ne cucerim faima, ia-l tu. Îmi pare rău și-mi au vorba înapoi, dar hotărâște tu cum vrei. Aproape că am ajuns la crângul de cimomor. Ascultă. Dacă o să găsim cadavrul lui Jupiter după ce toți ceilalți au încercat să l mai caute, și dacă o să pornim apoi pe urmele ucigașului, o să fie ceva nemai bomenici. O să fie cinste. Nu numai pentru noi, ci și pentru unchiul Silas. Asta o să i ridice moralul, să vezi. Ce nebunie e asta? Salut, de Salas, vezi? Hai să mergem și noi să vedem ce e acolo. Vezi? Să oprici scormonește pământul. <explos> ha! Vinele scormonește într-o groapă poate de curând. Și uite că din cauza ploii s-a lăsat pământul. Ce cu gura. Aici a fost îngropat un om. Ia uite, pac... s a găsit. Se vede un braț. E frică, Tom! Hai să amunțăm oamenii! Uite, e, fața cadavului e de nerecunoscut. Jupiter trebuie să fie. Sunt hainele lui. Da? Bine este! Trebuie să mergem la judecător! Absolut! Să te spună anchetă! Hai! Haide -mi, haide -mi, hai și mai, noi, hai! hai să anunțăm acasă despre descoperirea noastră uh -huh. și... Și mai ziceai că o fac pe detectiv așa, doar să... Uite că ai avut dreptate și de data asta! Cap, că al tău mai rar să dăm Am găsit cadavrul lui Jupiter Donald, cu ajutorul unui câine de vânătoare. Dacă n-am fi fost noi, nu l-ar fi găsit nimeni. Era îngropat la marginea plantației de tutuna unchiului Silas. Silas! Jupiter a fost omorât cu un ciumac sau cu ceva asemănător. Dumnezeule, Dumnezeule l-ai găsit! Acum ce mă? fac? Silas! Silas să a plăbuit și pe bodea! Tom, Huck, ajutați-mă să l ridic! Hai, ușor, ușor! Ușor, ușor, ușor! Îl buneți prin Silas! Acum ce mă fac? Nene, ți-ai lasă nu mai vorbi așa. E primejdios dios și nici nu e adevărat ce spui zău. așa ce eu. Eu am făcut-o. Eu l am omorit pe Pietru Șuț. Nu se poate. Asta s-a întâmplat în ziua când ați venit voi. Doamne Dumnezeule, împreună. Puturosul roșu nu l-a deasupra m-a brit la cap despre fratele surprise și despre banii lui. M-a Mi mișcat din minte. Atunci, Am apucat o în băț, și l-am lovit în scăvârlie. A căzut lat. Silence! Silence! Nu știu să Nu se poate. După ce Jupiter a căzut, mi s-a făcut vica. Și-mi părea tari rău. Am în lângă el. L-am implorat să vorbească. să mi spune că nu e mort. Atunci Jupiter și-a venit în fire. Dacă când m-a văzut lângă el, a sărit ca ars, și-a zbuchit-o spre pădure. Ungiule Sailas, te rog să nu mai spui la nimeni că dumneata l-ai oporât. Se înșeli. Dumneata doar l-ai lovit. L-ai lovit doar atât. Hac, în capul meu începe să se facă lumina. Înțeleg. Cred că acum înțeleg. Mi-am făcut familia de rușine. Nu frica. mai frica i-a dat lui Jupiter puterea să fugă. O putere trecătoare. Curând după aceea. S-o fi prăbușit undeva în pădure și-o fi murit! Vai, bine, bine, bine. O să fiu descoperit și spânzurat. Nu, Nu, unghiule, nu o să fii descoperit, Vai, căci nu dumneata l-ai omorit. O singură lovitură nu l-a putut dobori, e puternic. Da, chiar așa? Altcineva e ucidraș. Domn, ce înțeleg da, ce vrei să spui? Ascultați-l pe domn, nu degeaba e el detectiv particular. Dar cine? Cine altul avea ceva contra lui Jupiter? Cine altul putea să aibă ce fac contra. știi ce, te rog? Eu, deocamdată, taci. Da. Taci până-l descopăr eu pe adevăratul vinovat. Cine să te bănuiască pe dumneata? Păi chiar așa. Cine? Hai, pe loc, Cine? În numele legii din statul Arkansas, te arestez pentru uciderea lui Jupiter Dunn. Șeriful! Șerif. Domnule șerif, te rog să pleci. Domnul reședic! Nu-ți dau mai cu copii! Lăsați! Gata, gata! Unchiule! Terminați! Lăsați scălăcia! Sigur că n-ai făcut asta, unchiule! Lăsați scălăcia! Să mergem, să ai lăsa! Hai! Hai! Tu, Șetalii, nu mai plânge, nu mai plânge! Să știi, n-o să am o până nu-l scot din pușcărie pe unchiul să ai lăsa, până nu-i dovedesc nevinovăția! Mulțumesc! Te rog să nu mai plângi! Te rog să nu mai plângi. Până în octombrie, când începe procesul, mai e o lună de zile. În luna asta, hac, noi trebuie să-i descoperim pe adevărat ucigași. Și da, da, cum, Tom? Îți mereu creierii. Vreau să înțeleg ce legătură este între furtul diamantelor și moartea lui Jupiter Dunlap. Cum? Pentru că există precis o legătură. Tu crezi că e... Sunt sigur, Huck. De când a fost arestat unchiul Sairas, Breis e triumfător. A reușit să-l facă de râs, să-l bage și în pușcărie. Acu face pe victima, nu vezi? Da, toată lumea îl compătimește pe Breis. Îl admiră pentru sufletul lui bun. bun mai ales de când a pripășit la fermă pe străinul același titucă. E Da. Favoriți și mustăți false. L-ai mai întâlnit pe Jack? Da. Călca tot pe diamante. Da, era tot cu ghetele respective. Dacă n-a scos diamantele din tocuri, înseamnă că... Simt de 12.000 de dolari sub picioare. exact. Îți amintești, Hac, de noaptea aceea când am coborât de pe vapori? Da, cum de nu? Când am crezut noi că auzim din pădurea de sicomori strigătele acelea de ajutor. Da, da. da, Și apoi a apărut safia lui Jack. Iar încep cu stafile. Nu despre asta e vorba. Chestia e mai complicată, așa cred. Trebuie să descoperi misterul celor care se fugăreau unii pe alții în noaptea aceea. Ți-amintești? Do domnilor, domnilor, domnilor, vă rog să păstrați liniște în sala de judecată. Domnule avocat. Nu să stau lângă dumneavoastră. Legile statului Arkansas dau voie acuzatului, adică unchiul meu, Silas, să-și aleagă pe oricine ca ajutor la avocat. O să încerc să-l apăr și eu. Bine, băiete, bine. Stai aici. Întâi trebuie să ascultăm rechizitorul procurorului. Da. Să știi că avem o treabă foarte grea. Toate probele sunt împotriva bătrânului Silas. Știu, dar mai știu că pietul de el este nevinovat. Că e victima unor hoți și a unor asasini. Ha, da? Vino tu aici. Tom, ai văzut? Ce? Stafia, e în Da, și încă la loc de cinste. E doar străin și surdomut. -n -n -n? Stă picior peste picior, încălta cu ghetele. Știi tu? Știu, știu. <gadă> domnilor, domnilor, domnilor, astăzi vom judeca în conformitate cu legea una dintre cele mai înfiorătoare crime. Vom dovedi cu martor că părâtul a fost văzut în clipa când l-a lovit cu ciomagul pe Jupiter, tâlnul și l-a omorât. Martorii l-au văzut când l-a ascundeat într-un tufiș. Apoi, târziu, după ce s-a noptat, părâtul Saila a s-a întors și l-a târât pe Jupiter, la pe plantația de tutun. Alți doi martori l-au văzut făcând asta. În aceeași noapte, părâtul l-a îngropat pe Jupiter. Tam, de unde au apărut toți martori de unde? de unde te mai întrebi? Ce nu fac banii lui Braith Dunlap? Să intre primul martor! Slim baby. Da. Da. Jură că spui adevărul și numai adevărul. Jur! Numele? Mă numesc Limbibi. Ce știi despre relațiile dintre Jupiter Danlap și Părintul Silas? Da. Uh, ei nu se aveau deloc bine. În ultima vreme, Jupiter Danlap se temea pentru viața lui. A spus la câțiva că e frică să nu-l omoare bătrânul. În ziua aceea, către Sfințit, Eram împreună cu Jim Len. Am auzit armă de glasuri. Parcă se certau între ele. Unul din glasuri spunea ce am mai spus de câteva ori că o să te omor!" Și am recunoscut vocea bătrânului Silas. Pe urmă am auzit o izbitură puternică de șomag. Apoi l-am zărit pe Jupiter Dan la... Mort!" Și pe acuzat a plecat deasupra lui cu ciomagul în mână. Peste câteva clipe, împricinatul a târât pe Jupiter într-un tufiș. L-a ascuns acolo, da. Iar noi ne-am făcut mici și ne-am luat tălpășița. Am plecat, da. Jim Lane, era împreună cu Lev Bibi, așa a afirmat el. Da, domnule procuror. Ai ceva de adăugat la mărturia lui? Nu, Tom. domnule, procuror. Așa. Totul este adevărat. Așa. Tom, Așa. Tom, de ce taci? De ce nu-l iei la întrebări? Știi bine ce-a fost, Dar eram în crângul de sicomor. Noi nu depunem mărturie pentru un salari. Taci, hoc, taci. Lasă-mă să mă gândesc. Jur să spun adevărul și numai adevărul. Sâmbătă 2 septembrie treceam pe lângă plantația împricinatului împreună cu fratele meu. Am zărit deodată un om cu ceva greu în spate. Ne-am zis că o fi un om care fură porum. De urmă ne-am dat seama că e un om care poartă încârcă pe un altul. Era bătrânul Silas. L-am recunoscut după pași. Da, ne-am zis că l-am fi găsit pe semn cu părbea și îl duce undeva. Liniște! Vă rog, vă rog, liniște! Să intre, vreți, domnul? să spun adevărul și numai adevărul. În seara zilei de sâmbătă, 2 septembrie, fratele meu Jupiter n-a venit la cină. Noaptea târziu, a mers afară. Am plimbat în jurul fermii împricinatului. Înădăjduiam că voi da peste zărbanul meu frate. M am căutat degeaba. Peste o zi, două, unii au început să vorbească despre amenințările împricinatului. Se zvânea că fratele meu a fost omorât. Sâmbătă, 9 septembrie, seara târziu, Lane Bibi și Jim Lane au venit la mine acasă. Mi-au povestit tot. Mi-au spus adevărul despre uciderea fratelui meu. E, atunci mi-am adus aminte: că în seara aceea, căutându-l pe fratele meu, l-am zărit pe să săpând cu o lopată lungă. L-am recunoscut după salopeta lui de pânză verde, care avea la spate o pată albă. E, atunci n-am luat asta în seamă, că se zvânea că implicinatul obișnuiește să se umble în somn. E, Îngropa pe zărbanul meu, frate. Nu mai pot. Nu mai pot să suport. Nu mai pot. N-am avut, n-am avut câtuși de puțin intenția să-i fac zonărăul lui Jupiter. Până în clipa când am ridicat băta asupra lui. În clipa aia mi am năvălit în minte toate necazurile toate jignirile pe care mi le-a omul ăla și ticălosul de frate sau aici de față. Vă iau, iau să se răzbune. Și de ce mă rog? Pentru că fica mea, Beni, pe care o vedeți aici lângă mine, nu voia să se mărite cu bogătanul ăsta obrasnic, ignorant și laș. Pe nume Bray la în momentul când am ridicat puita, nu mi-am amintit decât de, de oful inimii mele. Angele, um, stai jos! S-a comis o crimă, dar dumneavoastră mea niciun amestecă aici. Excelență, Liniște! Liniște! Spune, băiete. dă-i drumul. Omul ăsta pe nume preiesc care a plâns acum pentru fratele sau Jupiter, deși știți cu toții că nici nu-i păsa de el, Ia să se însoare cu fața de acolo, dar ea nu-l dorea. Atunci, dumnealui a început să-l amenințe pe Unchiu Sailas. Dar, dar ce legătură are asta cu moartea lui Jupiter Dunlap? Are, pentru că Untiu Sailas știa cât de tare e Brexit Dunlap, că nu are cum să se lupte cu un om bogat, necăjit și speriat. A făcut tot ce a putut ca să-l îmbuneze. A mers până acolo încât l-a luat la fermă pe Jupiter. I-a dat leafă strâmbtorându-și propria familie. Iar Jupiter a făcut tot ce a putut pentru ca fratele său să aibă de ce să se lege de unchiul Silas, Să-l mereu. Ei bine, în sâmbătaia de pomină, doi dintre martorii aici de față, Lain B. și Jim Lane, Acept. au venit de plantația unde lucra unchiul Silas și Jupiter Dunlap. E singurul lucru adevărat din ce au spus. Ei nu l-au auzit pe unchiul Silas spunând că o să -o moare pe Jupiter. Nu -au, au auzit nicio izbitură. N-au văzut niciun mort. Nu l-au văzut pe unchiul. Silas a spună ceva în Uitați-vă la mutrele lor. Uitați-vă. E limpede că acum le pare rău. S-au grăbit să mintă. Laney B. și Jim Lane Ați fost văzuți în seara aceea, știați? Toate nu, dar... le-ați afirmat pentru că v-a plătit preidala! N-am știut că... N-am știut că... În aceeași seară, Bill și Jack Waiters au văzut pe cineva care ducea în spinare pe un altul. Dar omul acela nu era unchiul Sainas. El era un pat la ora aceea, dormea. Cel care ducea în spinare pe un altul era chiar acest Brace Dunlop, care se că își plânge fratele. Domnule judecător, frateaseți! Sunt calomiat de acest băiat bine binecunoscut pentru fanteziile lui. Taci! Stai jos, Brace Băiatul are dreptul să-l apere pe implicinat, conform legilor statului Arkansas. Continuă, Tom Și acum... Acum vreau să vă întreb dacă ați observat vreodată că oamenii când gândesc adânc sau când sunt necăjiți, fac ceva cu mâinile așa, în neștire. Unii își mângâie barba, alții se, se scarpină sub barbă, alții se freacă la nas, alții răsucesc cu nasturi sau, mă rog, alte gesturi asemănătoare. Ei bine, voi reveni la aceste amănunte. Vreau să vă spun acum altceva despre familia Download. În aceeași sâmbătă, la aproape 40 de mile mai sus de locul acesta, se afla un vapor. Pe bordul lui se ascunsese un hoț. El avea asupra lui cele două diamante despre care scrie în anunțul pe ușa acestui tribunal. Hoțul ăla s-a furișat noaptea pe mal. Spera să scape de cei doi complici ai lui. Bine, bine, dar, dar cine era hoțul? Da, da, cine... Ce legătură are povestea despre diamante cu... A lui -a. O să vă lăburesc îndată! Hoțul acela dorea să ajungă la ferma lui Braith Dunlap. Când a sosit în crângul de sicomor pe lângă ferma untului Silas, s-a oprit să-și schimbe hainele, ca să nu-l recunoască nimeni. Treaba asta se întâmpla îndată după ce untul Silas l-a lovit pe Jupiter Dunlap în cap cu o pâtă. Mă rog, e adevărat că l-a lovit, dar nu l-a omorât deloc! N-a apucat hoțul să se dechizeze că ceilalți complici l-au descoperit. Au sărit asupra lui și l-au omorât în bătaie. Tocmai atunci doi oameni triceau pe drum. I-au auzit strigătele, au alergat într-acolo. Cine credeți că erau cei doi oameni? Dar de unde să știm? o dată, nu ne mai fierbe atât. Vă spun, vă spun la timpul cu când cei doi complice ai hoțului de diamante i-au zărit cei doi, au luat-o la goană. Cei doi au pornit după ei să-i prindă, dar peste câteva minute s-au răzgândit. S-au întors liniștiți în grângul de sicomori și ce credeți că au făcut? Au furat diamantele! Na, no, noroc că nu știau nimic despre diamante, dar au găsit hainele pe care și le scosese din traistă ca să se deghizeze. Iar unul dintre ei s-a îmbrăcat în strai la celea omul care s-a îmbrăcat în straele hoțului mort era Jupiter Dunlap. Da, da, da, era Jupiter Dunlap. Pe cum vedeți, nu murise. Păi dacă n-a murit... Unde Da, aveți răbdare, aveți răbdare. Pe urmă, Jupiter Donald l-a încălțat pe mort cu ghetrele lui scârciate, l-a îmbrăcat în hainele lui. De aceea, când mortul a fost dezgropat, lumea a crezut că este Jupiter. Da, pentru că a recunoscut hainele lui. Apoi, celălalt individ care era cu Jupiter a cărat ceva mai încolo cadavru hoțului de diamante. După miezul nopții, omul acela care dorea să-i facă rău, lui s-a aruncat asupra lui povara unei crime, s-a furișat în casa lui. I-a furat salopeta, s-a îmbrăcat cu ea, după ce a luat și lopata, s-a dus de plantația de tutun și acolo l-a îngropat pe mort. Oh. Da, și Ci cine credeți că era mortul? Era Jack Dunlap, oh. fratele geamul lui Jupiter. Era tulharul dispărut de atâta vreme. Nu-l credeți, n-are nicio dovadă, minte! De peste 10 ani fratele nostru Jack s-a prăbădit. Lasă-te, oh. antruprei, Dunlap! O să vezi acum ce probă ți arăți eu. Și cine credeți că l-a îngropat pe Jack Dunlop? Acest Braise Dunlop, fratele lui. E adevărat, nu știa că este Jack, căci hoțul era desfigurat de bătaia pe care i-au dat-o complicii lui, păcăliți. Da, da, și cine credeți că este idiotul acela de acolo, care de câteva săptămâni o face pe surdomutul? e? Jupiter Dala! mai Fac, fac, pe datoria! Așa! Dacă-i smul favorit! Așa! de soare, îl recunoașteți? E ce-n Ce-n a Vă amintiți de ce i se spune Jupiter? Pentru că în copilărie învățătorul a observat pe genunchiul lui Sfâng niște alunite da? care îi aminteau de planeta Jupiter. Sfânt, Așa, ha. Așa, așa, da. primiți Jupiter, fără... Ia, ia, Da? Liniște. Liniște. Doamel, da. Spune mai departe. Nu mi-au mai rămas multe de spus. După ce Brei s-a văzut că a reușit să-l scoată din fire pe unchiul Sailas și l-a făcut să-l lovească pe Jupiter, și-a zis că a da lovitura. Avea de gând să-l trimită pe Jupiter de aici, să răspândească apoi zvonul că unchiul Sailas i-a omorât fratele, ascunzându-i cadavru. Asta l-ar fi ruinat pe unchiul Sailas, l-ar fi silit să plece de aici sau poate, poate să se spânzure, nu știu. Când au găsit în crângul de sicomori cadavrul alt frate pe care nu l-au recunoscut, au recurs la această înscenare. Apoi i-a plătit pe Jim Lane și Bill Waters să jure strâmb. Ei bine, eu și Hack Finn am venit cu hoții pe același vapor. Mortul Jack Dunlap ne-a povestit tot în legătură cu diamantele alea. Zicea că ceilalți doi complici au să-l omoare dacă vor avea ocazia. Este hachea de top. Așa. El a reușit să scape de pe vapor. Complicii lui s-au luat după el. Tocmai ne îndreptam spre crângul de sicomori. Atunci i-am auzit strigătele de ajutor. Când l-am zărit însă pe Jupiter Dunlop, de deghizat în straile lui Jack, ne-am gândit că e chiar Jack. Mai ales că o făcea pe surdomutul, da. cum spusese Jack, ca să nu-l recunoască nimeni. Da. Domnilor, domnilor. Până azi. Ne-am scormonit creierii cum să-l scape pe unchiul Sailas, cum să-i fac dreptate. Și în timp ce unchiul Sailas îi dădea înainte cu povestea lui, deodată în mintea mea s-a făcut lumină. mi am dat seama că în fața mea, în colțul acela, se afla Jupiter Dunlap, nu Jack Dunlap. L-am recunoscut după un gest pe care îl observasem la el în urmă cu un an. Păi, cam asta e. Și ce anume l-ai văzut făcând? Ha -ha, haide, haide, Cine ne-ați așa și cine lași cu buzele umflate. Ia zice, ce, ce a făcut ăla? Ce așa, În jubilere a văzut că unchiul Sailas e în stare să se lase spânzurat pentru o crimă pe care nu a făcut. A devenit nervos. s a frământat mâinile și pe urmă, pe urmă s-a tras de nas. Uite așa, uite așa Liniște! Păiete, ai văzut aievea toate amănuntele acestei tragedii pe care ne-ai descris-o? Nu, nu, excelență, n-am văzut aievea niciun amănunt. Bine, dar ne-ai spus toată povestea ca și cum ai fi văzut cu ochii tăi? Nu, excelență, n-am făcut decât să observ. Să leg la oaltă lucrurile. E o simplă treabă de detectiv. Oricine a, poate să o facă. Da de unde? Da de unde? Nici doi oameni dintr-un milion n-ar fi putut să o facă. Absolut. Ești un băiat excepțional. Excelență, da, da, da, da, da, da. trebuie să lămurim și alt aspect. Spune! În bună sala asta se află un hoț. Bun, bun, bun, bun. Are asupra cele două diamante în valoare de 12.000 de dolari. Liniște! Liniște! Arată-ni-l, băiete. Domnule șerif, îl vei aresta pe hoț. Cine e? Păi, chiar fostul mort, aici de față. Giubi de-ară, Danlop. Giubi de Asta e o miciune. Excelență, e nedrept. Situația mea e și așa destul de proastă. Am făcut toate celelalte lucruri. Brins m-a îndemnat, mi-a făcut de că o să mă procopsească într-o zi. Dar acum pare rău că am făcut ce am făcut. Dar de diamante, să știți, nu le-am furat. N-are decât să mă perchezițioareze șeriful. Na, excelentă! De furată a furat diamantele, dar fără să știe. Le-a luat de la fratele său, Jack. Și de o lună de tot plimbă cu ele. Le are asupra chiar în clipa de față. Hai să vedem, să vedem și noi. Liniște! Domnule șerif! Percheziționați! Stați, pentru asta este nevoie de o mică șurupelniță. Are cineva o șurupelniță? Uite, ia-l, ia-l, ia-l, ia-l, ia-l, ia Ce ia-l, ia-l, de la ia cu ia asta face! Priviți, priviți, am scos din tocul l ia-l, ia-l, ia-l, ia-l, Iată, iată și cel de-al doilea diamant! Nu Luați-le excelentă! Linie. Le voi păstra și voi da de veste păgubașilor. Va fi pentru mine o mare plăcere să vă înmânesc cele 2000 de dolari recompensă. Veți, oh, da. îi meritați oh, bravo, din plin! Oh. Cât despre rostul de Brest Dunlop și complici lui își vor primi pedeapsa cuvenită. Foarte bine, să-și primească pedeapsa. Domnule șerif, arestează-i! Iar voi, băieți, primiți mulțumirile noastre cele mai sincere. Ați salvat de la ruină și de la rușine o familie nevinovată. Vă felicit în numele justiției.